and mm also -hmm.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 أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يتعي الله ورسوله فكذرشد ومن يعسي الله ورسوله فلا يرر إلا نفسه ولا يذر الله شيئا أما بعد فإن أصلت الحديث فلا الله الله وخلالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة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 Poštovana moja braćo, večeras mi nije, Allah, spomenem ili počnem govoriti o nekim stvarima koje su prisutne u, naš, u našu narodu i koje se već godinama i decenijama praktikuju i nalazno mjesta među svijetom i nalaze svojih sljedbenika i podanika kako oni koji ih rade tako i oni koji pristaju ili se odazivaju onima koji organizuju izvršavanje tih stvari Rukom vremena, kako je nestojalo znanja o vjeri Allaha Đalešanu u našem narodu, dolazile su i pojavljivale se puno, puno puno novih stvari koje su strane vjeri Allaha Đalešanu i koje jako često, ne samo da su da se radi običnoj zabrani koja je na stepenu hara ili grija koji ne izvodi zvjera Allaha Đalešanom. Nasuprot, radi se jako često o stvarima koje je izvodi zvjera Allaha Đalešanom. Onoga koji počini. Tako da ćemo naći u našem narodu svijet ili mnogo ljudi koji misle da su muslimani, a u za sigurno nisu ostvarili iman Allaha Đelešanu. Ili ako su nekad imali iman sa činjenjem i izvršavanjem tih stvari, oni su ga srušili. Oni su srušili taj iman i zašli su iz vjera Allaha Đelešanu. Kao što ćemo naći ljude koji možda planjuju petnevnih namaza, ali zbog toga što ove stvari imaju pri sebi, također im taj namaz ne koristi. Jesu to stvari koje sruše din Allaha Čelješanu, sruše iman. Izvedu čovjeka iz iz islama, i njegov namaz njegov namaz nema funkciji, nema efta. Iz razloga što je obavezna nakon ovih dijela, obavezna je teoga. Kada čovjek izadi s plama, obavezno je teoga da se da bi se vratio u, u din alah dželešano. A ta teoga ona ne biva sam, sam samim činom stavljanje da slanjaš namaz. Jer kao što smo govorili u islama mu postoji nešto što se zove odricanje. To se zove odricanje. I ako nema tog odricanja od kufra i od širka, od taguta i tako dalje, tako ako nema tog odricanja, onda ne koristi iman. Ne koristi iman. Zato onaj čovjek koji se nije odrekao taguta i njihovi sljedbenika, takav čovjek nije stvario iman Allah Đelešanu. Može se desiti nekome da ne zna za nekoga da je takut. I da ne zna za nekoga da je mušnik, ikijatič. Pa da se zbog toga nije njega ni odrepo zato što ne zna. I zato takav neće biti nevjednik zbog toga. Ali one sekunde kada se pojavi dokaz njemu i informacija tačno proverena da je određena osoba Ta gut, ili za ona određena osoba kijač ili mušik. U nema nikakve sumnje, da se sam dohod u rietu valan obavezati je šta da se odrekneš što da. Da se odrekneš, ako se ne odrekneš na jasnog dokaza, onda tvoj iman nije ostvaren, tvoj iman nije ostvaren i takvoj osobi ne koriste, dakle, dobra djela, već ona propadaju, ruše se, uništavaju se, kao što sištavaju, dakle, ta dobra djela i, i badete koje čovjek takav čini, kada dođe, dakle, sa jednom od ovih stvari, koje se nije odrekao, ili koju upražnjava, i tako dalje, nakon tih i badera. Jer, kao što smo govorili, vraćao, svaki... Kufr, svaki veliki kufr i veliki širk, to je ono što poništava sva djela. To je ono što poništava sva djela čovjeka. Bilo se rade o da se rade o poslu, da se rade o zahadu, hađu, džihadu, bilo čemu. Širk i kufr je ono što sve to sruši. Što sve to sruši. Zbog toga, braću, ja ću ovdje spomenuti, inša Allah, jer kada sam govorio na hudbi o rup. Pa sam ovim stvarima malo više ovaj, razmatrao. Svatio sam da ima puno stvari koje postoju u našem narodu i koje se praktikuju, ali zbog naziva njihovog ili načina poznavanja kod ljudi, da većina svijeta neće to shvatiti da su to dijela kufra i dijela koja koja također su poput onih dijela koja, o kojima smo govorili i o kojima ćemo inša govoriti dok ne završimo onih deset dijela kojima, o kojima govorimo na hutbama Allahom i rešenuhu dozvolom i pomoći. Pa ćemo inša Allah ispomenuti dakle neke ove stvari da bismo onoliko koliko Allah omogući da ovo dođe do naroda koji ima pri sebi ovo, da bi se ove stvari pojasnili, inša Allah, i da bi svijet koji hoće da robuje Allahu, kako bi odustao od ovi stvari, kako bi se pokoio od ovi stvari i ispravno uzvjerova Allaha, ovi stvari, brati vas, sigurno ima puno. Međutim, ja sam ovdje, inša Allahi, neke od njih Allah je ovaj, pribilježio, pa ćemo nešto ukratko o njima kazati. Možda nećemo stići puno u ovom, ovaj, ovom terminu, ali inša Allahi, ako nas Allah poživi, nastavićemo drugom prilikom. Tako da, Šemonaćete po Bog da dakle, da ukažemo na ove stvari, da to nije obične stvari s kojima se narod kao što kao što je to ovaj stanje zaista među muslimane ili one koji se prepisali islam od našeg vremena tako da se tim stvarima poigravaju i da smatraju to ovaj ne nečim što to nije ni toliko ozbiljno ni toliko važno. Međutim stanje nije tako. Istinsko stanje nije tako. Zato što u šerijatu Alah r.h.u. se ima svoju cijenu i se ima svoju na svoju vrijednost. Prva od ovih stvari, braću, o kojoj ćemo večeras, inša nešto kazati, <coughs> jeste gledanje u filđanu, ili onu šolicu kad se popije kafe. Ovo je jedna stvar koja je već dugo godina zaživela uopšte na prostorima Balkana i naroda, koji žive na Balkanu. A pogotovo je to prisutno među među naš svijet. I ova stvar verovatno je nekada počela s nekom šalom, neozbiljnošću, nevjerovanjem u to i tako dan. Međutim, to je jedna od stvari s kojom je šešten ljane tu došao, onima koji nisu imali znanje o Kur'anu i sunetu, postanijek sallallahu alayhi wa sallam, i o čistoj akidah i sunat al-džemata, <tip> pa se poigrao kao što se poigrava s ljudima o svim drugim stvarima. <tip> Dok je to zaživelo i dobilo na broju i na snazi. A svakako, to se ne bi desilo da nije dobilo na ubjeđenju ljudi. Već naprotim, kada se pojavi jedan daija, jedan pozivač, bilo pozivač koji poziva na dobro, ili pozivač koji poziva na šer, skoro niko ne ostane bez svoj sredvenika. Onih koji će mu se odazvati. S time što kažemo da pozivači na šer, u većini slučajeva imaju više svojih pristavica. Zašto? Zato što je sunet Allaha da broj onih koji će naslijediti dženet Allaha bit će puno manji. Kao što je rekao poslanim sallallahu alaihi sallam 999 će ući u vatru, a tek jedan u dženet. Tek jedan u dženet. I ovdje vraću nalazimo dakle da je ovo uzelo Maha I proširilo se toliko da skoro nije bilo kuće gdje se kahva pila, a da nije se našla neka žena ili čovjek koji bi navodno se predstavljali kao neki koji znaju da gledaju u šolju, pa onda počnu da pričaju, nagađaju, proriču, govore o budućnosti, šta koga čeka, kakvi dogod. Ugađaji, kakve stvari, sreća, ne sreći, tako dali, tako dali. Na ovom polju uspje su postigli proglasilice ili pročuli najviše oni koji su bili dugih jezika, sposobni da se ugovoru. I sposobni u prevarama, i izmišljotinama i lažama. A sve ovo može braći uvijek da prođe kod naroda, kako je neugra. Kod naroda koji nema za, za oslonat Allaha te tebala ki Kod naroda koji ne zna za Koran, ne zna za sunat postanje, sallallahu wa sallam. Ne zna da kraži samo od Allaha džel lešanuhu. Ne zna da se nada samo od Allaha džel Ne vraća sve stvari Allahu džel lešanuhu. I ne veže se uvijek svemu za Allaha tebala ki wa ta'ala. Već ta? Napusti Allaha džellešane, a čovjek ne može. On sam po sebi je takav da je da osjeća da je osjeća svoju slobodu upravo onaku kako mu Allah džellešane u njegovo stvaranju dao. Va kolja kalancana daifa i stvorili smo iz kalancana slabih. Ta slabost njegova nejako pokazuje se on da kada on napusti svog gospodara, tebarek. Kada osjeti da nema nikakve više blizine blizine Allah dželle šaneh on da ose šta ostevo da se bori na druge strane da pribavi sebi nekoga zjednost i sigurnost međutim oni neki čovjeki to ostvariti preko položaja neki preko imetka neki preko lažnog prijetstva do određene granice kada će mal dželle šaneh sveto kidati i kada će mal dželle šaneh sveto sveto uništiti Tako, braću, poznato je da je bilo, dakle, nekih osoba, nekad su pitanju žene, neka ljudi, koji se navodno pročuli u određeno mjesto, da oni pozno to znaju. Kaže, on kad ti pogleda u šolju, tati ispriča i ako niste oželjen, koja će ti biti žene i kakve ti biti i kakve će sreće biti, malte ne. Šta je ovo? Ovo je pitanje, ovo je, dakle, stvar kufra. Ovo je stvar kufra. Zašto? Zato što ova osoba koja uzima sebi za pravo da govori ove stvari, kao prvo uzima pravo Allah tebara kretanja. Uzima od prava Allaha Đelešanuhu da govori o budućnosti <coughs> o kojoj niko nema znanja osim Allaha Đelešanuhu i ono što je htio da otkrije svojim poslanicima. Ale je Niko drugi. Zato Bilo ko, ko, počne da govori o tim stvarima, osim da kaže na osnovu ovog hadica, pa da spomene hadica poslanika salallahu alaihi wa sallam, koji govori o nekoj budućnosti, kao što smo rekli, ono što Allah Želešanu otkrije poslanik u svomu. A da kaže samo sebe, to, to, kažemo, ta osoba čini kufr, Allah te baraka salallahu, iz razloga što uzima pravo, koje Allah Želešanu u samo sebi, subhanahu alaihi wa sallam, Samo tebi, nikom više. Tako da ova osoba, braćo, da ova osoba prelazi u jednu u jednu fazu kada može da postane ta guc poput Cihirbaza. Popu, poput Cihirbaza. Kome ljudi dolaze, veruju mu ono što govori, svatate, braćo, poklanjaju mu i badesa, poput straha, poput vjerovanja u ono što govori, poput spokornosti u onome, onome što im mu kaže. sva sad i te stvari. To je sve poklanjanje tih vrsta i badeta tom sihrbazu. Isto ovdje se dešava i ta stvar. što tom čovjeku ili žene koja to radi i onda kaže tako, tako, tako i ti povjeruješ. Onda se nadaš o stvarenju toga. Strahuješ ako ti je nešto rekao o nekom ovaj teškoj u teškom stanju budući strahuje što toga kao što se strah od lahrešanovi tako se to poklanja. Tako da ove osobe da ove osobe prelaze prelaze u to ako one da će to zastupaju, zastupaju, vjeruju da one to nešto znaju. One to, one prelaze u kategoriju taguta, nisu običnih već prelaze u kategoriju taguta kojima se već poklanja i bali. Poklanjanjem se i bali. A sve ono što se obožava ima Laha Đalešanohu, se poklanja i balja, tagut. A tagut je mnogo gora ovaj deređa nego, nego što je kjasiš. Mnogo gora deređa nego što je, je kjasiš. Međutim, što je sa onim svijetom, s ovim svijetom koji ide tim ljudima? Koji ide tim ljudima? Prema onome što Inshallah ihtimeru. Ieste da svako onaj ko ostide tim ljudima i poveruje im ono što mu kažu od budućnosti, jer ti dakle gaje stvari, svako ko poverova u to, učinio je kufra Allahu nešano. Učinio je kufra Allah te bara kitala. Neki su govorili o tome da ta stvar nije to baš taj pravi kufr. Međutim, hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, fokus inshallah ihtimeru, pogotovo koji čiji dodatac se nalazi kod Dare Kutnija i Ibn, Ibn Mađeta, doslovno, doslovno dodat doda vlati onaj ko otide kod vračara i poveruje mu u ono što mu kaže kad Kesar već učin je kufar. Učinio je kufar. Što znači da nakon tog čina u obavez je da se, da se pokaje Ako hoće da bude musliman, da se pokajala ođešanom i da odustane da odustane od tih od tih stvari. Nema braću sumlje da neukos našeg naroda dovele taj narod do toga da se ti prevaranti bjelosvrtski, da se poigravaju s njim. Dovele je naš narod do toga da se oni poigravaju s njima. Zato što se osjeti uvijek ovaj potreba svakog insana Da ima nekoga, na koga se oslanja. Nekoga s kim se pomaži i tako dalje. Pa naš narod, kad je gubio znanje o vjeri Allaha Đelešanu, i kada je nestalo veze sa Allahom te baraka sada, osjetio se bez igdje i koga. I onda, fataj se za nešto, bilo s čim, samo da se pomogne, smatrajući da je pomoć. I u tome, kao što su mnogi smatrali, I u ratu da će se pomoći sa lijepim ponašanjem i odnosom nasprem četnika koji su ih pozvali predajte oružje, dođete vamo, nećemo vam ništa. A onda, hlali koliko su sami mogli da stignu do zakoljuni. Zato je vraćao žalostno stanje džahilijeta. Valahi, džahilijet je najveći musiver koji može pogoditi pogodije da narod. Džahilijetovo neznanje je najveći musiver. Jer sa njim ti sve dolazi. Dolazi ti kufar, dolazi ti širk, Dolazi je ti novotari, dolazi je ti zlupotreba svih drugih, dolazi je ti tlačenje, sve ti dolazi od toga. I zbog toga, poslanik s.a.v. kao je došao sa svojom misijom, u svojoj davi ljude stavno pozivao i podučavao svim propisima djede. Stavno im podučavao. I u vrijeme poslanika s.a.v. njegovi četnih saba nije bilo braća čak ni ta vina. Nije bilo medresa, nije bilo fakulteta, nije bilo sva tata. Niče je nije bilo. Ali zato je meščit bio sve. Meščit je bio sve. I bogomar, i škola, i fakultet, doktorat, sve to bilo, sve. Što si moglo da, što možeš danas da završiš, da čovjek završi, sve to bilo tu. I to je bila ta čistota gdje se učuje Dina Laha Đelešanu. Međutim, danas, nažalost, danas u većini slučajeva na našim prostorima, mešljedi su pretvoreni samo poput bogomolja kod kršćana i drugi gdje se samo vavi ovaj, molitva i ljudi izlaze, idu svojim kućama, kao da ništa nije ni bilo. Nema nik' više obaveza. Nasupro tome, vidimo ovaj, da, da čak toliko se ovaj neka praksa uvukla, Čovjek uđe u meščit i šuti komu mu umija. Dok ne je ušao u meščit, nema riječi koju ono upotrebljava. Suje koliko čijaš. Laže, ogovara, svašta. Uđe u meščit, onda glumim nekom umiju, subhanallah. Uvjesto da tu čovjek iskoristi, da pita ono što ne zna, da se poduče ljudi, tako, dalje, tako, dalje. Danas, ne, danas je meščit strogo ograničen na onih 15-a minuta kada su je svaljama, izlazi, zaključavaj da slučajno neko ne bi odsao džamiju da uči Kur'an ili da nešto govori o islamu. Izboga tog dana se si vaju sive došo. Kad se pojavile daje koje pozivaju laž rešenom poput rahmete Jusufa i tako dalje, daje koje su tjela da da u mečetima se poziva laž rešenom kao što je to i bila praksa u stanima kasallallahu i svih generacije posle. Aj, šta se do, do čega došto? Oni su morali da šta? Da ohrenu ključare u Brale, da zaključavaju džamije i tako dalje, tako dalje, da sačuva i to je očito i jasno svakome o čemu se ovdje radi i ko poziva Lava ko poziva ko poziva poteri, položaju vlasti, odnosno zloupotrebi zloupotrebi muslimana i islam. Mi, braćo, znamo da u tom stanju kako je Da skoro svako, makar malo veće, i malo je svoga hođu. I malo je svoga hođu. Normalno bi bilo da taj hođa da ove stvari poput poput ovog o čemu govorim, da on to suzbija. I da radi na tome da, da toga ne stane. Međutim, ono što je žalostno svemu tome jeste da pored Svi ti koji su navodno stajali i stoje pred džemar i muslimane, kao vjerskih i predvodnici, ove stvari su dobile na svojoj širini i na svom broju i raznovrsnosti. I ovo nam govori o jednoj drugoj stvari, a to je da kada se džehl pojavi braćo i uzme na svojoj širini, onda nemoguće je da hodža ostane učenje. Nemoguće. Ako je sav džemat neuk i dođe do tog tako u sve svi u džehlu, nemoguće da imamo stane učen osim da, po, da podučava taj džemat. Ako ga prestane podučavati, zasigurno će i ono sve bi znanje. I dokaz tome su mnogi danas izvistljaju se zajednice koji su završili neke fakultete i doktorati i tako dalje, ali kad, kad da priča o Islame, nije ustanio da citiraju jedan aiz Allaho već odršenom knjige, niti hadisi sunete poslanika sada Allaho veći sallam, a kao nište drugo. Nije ustanio. Zašto? Zato što moj Allah vržanog oduzeo tu mogućnost da li še govori Kur'anom i sunnetom. jer on da je htio da govori Kur'anom i sunetom i da se time obraća narodu i da tome poziva narod onda da jati kod onar ne bi bio takom džehfom ne bi bio takom džehfom sallallahu alejhi ve sellem upoznatom hadisu kojega zabilježio imam muslim kada je rekao amin komun kher munkaran ona osoba ko neki munker, neku zabranu feli yughayyiruhu bi yadihi neka to promeni svojom rukom fa in lam yastati fa da nije to ustanju svojom rukom da učini neka to učini svojim jezikom fa illa yastati fa bi qalbihi ako nije, ne niti omogosno se onda neka to učini svojim srcem wa zari ta adafu al iman ato ye iman nasabi iman ova poruka poslanika sallallahu alejhi ve da sle <coughs> ljudima a prije obično svijeta to treba da budu iman da oni budu ti koji će sproćavati šer'a i da je u osnovi protivljenja Da tako stanje bilo več imam. Vodžen, za sigurno ove stvari ne bi mogli da ostanu. Jer bi oni bolili protiv njih. To je zabranjeno, to je kufr, to je šird. Zato i nastojalo bi se da se to da se to uguši. Međutim, činjenično stanje nam govori o nečemu o čemu nas obavještava Poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisom. <coughs> وصفهم حديث كيف تقول تذب ليشيو إمامي مسلم لكالك صلى الله عليه وسلم ما من نبيين بعثه الله في أمة قبل كجنيماني يدنوك اد جرويسنكا كو يدى الله جل شانه فصله نارد ما بريمانه إلا كان له umati havari juna va hagu, a da ka ževo nije u tom svom narodu imo, <coughs> svoje učenike i svoje pomagači, svoje drugove prijatel pomagači. Jahu du ne bi sunti, koji sve karč vr se držali njegove sunete. O jak te du ne bi amri. i koji susviedili njegovu naredbu, to je naredbu svoga poslannika. Summa innaha takhlufu min bađdihim khulufun zatim su, i kaže njih dakle, tege, da te generacije koji se čvrstva držali za svoje svoga poslanik i za njegovu naregu <coughs> zamijenili pokolenja, ili naroštaj kakvi su oni bili? Jekulun ma la, la jefaluun koji su, kaže, govorili ono, što njih su, što ne bi radili jedno govorili أَتُوبِهِ قَوْلُهُمْ لَيْسَ بِرَادٍ وَيَسْأَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ أراد لسؤالهم ما لم يكن مأمرًا راد ليس اشتهى لم مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن هنا يكون فيضني بده بريو مؤمن ومن جاهدهم باللسان ه فهو مؤمن يونايко се противни буде борио својим језиком и وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل اмимо тога нема имана ни колико зрна горошца дак онајко нема ни једнотове три борбе против ти особа صلى الله عليه وسلم Nikoliko zrnog borušce nema ima tako takvu Pa je ovdje poslanih, salallahu ala vissalem, spomenuo koga? Generacije koje su došli nakon dobrih generacija. Po čemu se prepoznaju? Govore ono što ne radi, A rade ono što ne Je li ovo prisutno u našem svijetu? Govori se samim beraz. Govori se na skupovima Posjevaju se na islam, na ovo na ona. Ono, Međutim u dijelima nema toga. Nema toga. S druge strane rade ono što imala se bare tara, nije naredio nikog stanim sallallahu alejhi. Ko je mi naredio da učeve lude? Ko je na naredio da uče Hatme? Ko je mi naredio da uče Jasine? Ko je na naredio da čine d s opcjene drugih stvari koje su izmislili. Kojim je to naredio? Nikojim to nije naredio. Niti im je to naredio. Allah je lišan u njegovu poslani. Međutim, oni su pripadaju u skupini i pokolenjima koja su došla i opisata kao loši, loši nasljednici. Loši nasljednici. Ili kako i neki Neki ovo prevode kao zli potomci. Kao zli potomci. Došli, promijenili sve. Umesto da se ugledaju na svoje predke, je hudu nebi sunetih. Koji se čvrsto držaju da sune svog poslanika. Čvrsto se drže I da se držaju suna sa poslanika, wasalam, oni su ostavili šta? Govore ono što ne rade, a ono što im, što im nije naređeno. Rade ono što im nije naređeno. I kada se desilo, braće, ovo, kada se desilo ovo, i ove, ovi se ljudi pojavili i stali na čelo naroda, onda se, dakle, dogodilo šta? Da su sve ove stvari, koje su čak i Kufar i Širk, zaživele među svijet. Ljudi to praktikuju kao da to Apsolutno nije nič. I zaista kada čovjek počne da čini grijes, kada čovjek počne da čini grijes, na početku to postane, postane mu to krupno, opasno, srada. Počinio neki grijes, sad se treće. Ako se ne pokaje i ne odustane od toga, nego nastavi sa griješenjem, izvršavanje iz toga grijes, treći put veće pakše Sljedeći je još lakše. Dok, nakon nekog vremena, što je čovek ovu uglu? Ne osjećao više grijeh. Čini i grijeh kao da taj grijeh uopšte i nije grijeh. I zbog toga ove stvari kada u pogotovo kroz generacije s na koljenu, to djece prihvate od svojih roditela kao dio Islama. je zaista. Jer ne bud prihvaćen kod našeg naroda kao dio Islama. Jeste. kao dio Islana kao da je došo pro, propis Kur'ana i Suneta i to se prihvatilo isto vraćuje ove stvari dođe malo po malo vrijeme prolazi s generacije na generaciju i danas, danas će se naći da se punno svijeta bavi time da ne može kapu da, da popije a da ne prevrne da, da pogleda u šolju i da koju prosune Hvala, većina svijeta ne zna da je to kufar šiška. Većina svijeta to ne zna. I zbog toga, inša Allah, kada govorimo o ovim stvarima, imamo u nijetu da se, dakle, znanje o ovim stvarima širi, inša Allah. I tamo do koga dođe, da Allah jošanahu pomoći odredbom, da ljudi prihvate i da shvaćaju da se ovdje radi, dakle, o velikim stvarima Krupnim stvarima, pitanje imani kufra nije, nije sitna stvar. To nije pitanje ovaj nekog suneta koji možemo od sitnih suneta, šta znam. Hoću li bravo držati četiri prsta ili ću pustiti već nikako ne kratim itd. Znači naprotiv, ovo je pitanje koje je o kome ovisi iman jednog jednog insana, jedne osobe, izbog toga molimo Allaha Đelešanuhu da ono što govorimo, da u tome ispravno postupimo, i da oni koji čuju prihvate kao pomoć na svom putu ka ispravljanju svojih grešaka, u odnosu prema svome gospodaru subhana ve taala Hasan sallallahu alejhi ve sellem rečeo kada je došo među Arabima kod njih je bila praksa da su proricali sudbinu na razne načine Dak se to je prisutno kod kod svakog džehla kod svakog džehla zašto zato što svi insance Boji onoga što će doći. E ne poznate. Pa se uvijek, uvijek se čovjek trudio da sazna nešto šta li ga to sutra čeka. A pogotovo u i vremenima kada su, kada nije bilo nikakve bezbjednosti i tako dalje. I od tome nas obavještava Allah se baraka ta'ala U Kurransko majetu i surima ide. Ja vpravvo neke o ti stvari spominje izabranjuje vjernicima. Kada uzviješeni subhananane se izvillah, ja jo hladina Armmenu in Narhamru valmejiru, val Ansab, v Azlamor l min AmiliŠton, shaytan buhukom tu plihoun. U po vino i kotska izredce zagatanja su odvratni stvari. šeite novovo većteni buhu lallakum tuflihun, pa klonite se toga da biste uspjeli, ili da biste bili spašeni. Rasulullah s.a.v. kako bileći imam Buhari, je od Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kad došo, poslanim s.a.v. u godini osvojanja Meke, pa je došao i vidio slike u ki'abi, nije htio ući u ki'abu, sve dok ashabi, radu Allah'u nisu te slike koje su bile nasrtane, izbrisao, dok je nisu izbrisali sa, sa zidova ki'aba. Kada je ugledao po slanju, sallallahu alaihi wa sallam, jednu sliku na kojoj je navodno bio nasrtan Ibrahim alaihi salam Ismail alaihi salam, kako bacaju strelice s kojima proriču sudbinu, rekao je Allah u poslani sallahu alaihi wa to jeste obraćajući se mušicima, Allah prokleo kako mi Allaha, niti je Ibrahim, a niti Ismail, nisu gatali strelicama. Nisu gatali strelicama. Pa vidimo da je poslani sallahu alaihi wa sallam prokleo one koji su ovo natovarili Allahu prijatelju Ibrahimu alejhi salatu salam, i njegovom sinu Ismailu alejhi salam <coughs> Pa vidimo braćo da poslanik sallallahu alejhi vesselam ovde dakle nam spominje da je bilo dakle kroz sva ta vremena džehilijeta bilo je tog različite načine gasanja gledanja ili proricanja sudbine i tako dalje što ukazuje na šta? ukazuje na uzimanja prava koje pripada samo Allahu Đelešanhu odnosno činjenje širka i koje strane tih ljudi i zato Allah Đelešanhu u ovom ajezu u kome zabranjuje alkohol i koje je u ljudsku zabranjuje šta? zabranje strelice i gatanje zabranje zabranje i gatanje dakle je bilo po neke vrste sve se to zabranje i to završava se ajes s tim fećteni vuh ulalakum tuflihum klonite se toga da biste uspjeli. što znači do naj ko se ko se ovoga ne bude oslobodio ko ho ne, ne bude oslobodio ne vam uspjeha A što znači nema uspjeha? Allah dželešangu so što uh, mu'minun. Samo li u istom kraju završava reči, završava rečima. Wa la yuflihu al-kafirun. Nevjernici neće neće uspjeti. Nevjernici neće uspjeti. To znači da ne uspjeh i vezan vrči za za nevjernike. Ne uspjeh vezan za nevjernike, pa na upočuje na to da ona osoba koja ovo ne odbaci od sebe i koja se ovo ga ne odretne i koja se ne pokaje zbog koga takva osoba takva osoba nema joj uspjeha takvoj osobi nema nema uspjeha sljedeća braćostva koja je također poznata u našem narodu i koja također ima svoje mjesto, možda ne, toliko koliko ova prva o kojoj smo govorili, jeste gledanje u dlan. Jeste gledanje u dlan od strane, obično se tu radi nekim ciganima, koji šetaju po svijetu i tako vaju u punu se da znaju čim pokaže svoj zlan da ti ovaj, kaže čitavu tvoju biografiju i u prošlosti i u budućnosti što se čeka kao i otvaranje ili gledanje u kart ili na kart ovo također dakle, je prisutno i sjećam se kao djete dok sam bio, te su tisu ti gani najlađili redovno po sela i nudili su ko će nam pogleda, pogotovo ovaj, kada bi vidjeli teke momke i devojke tako, onda pruže im priču da im opišu ko će im bit životni saputnik ko je, kakak je, odakle je, šta je sve u tančini znaju tako da neuk narod je Puno je bilo svijeta. I oni koji su odbijali da im to pogleda, oni koji su odbijali da im to pogleda i da im kaže tu budućnost na svoj način, samo su bili oni koji nisu imali novce da im plati. A inače, što se vjere tiče, tu je jako malo bilo oni koji su radi Allahi Ježišanu odbijali to i govorili, to je kufr. Je u to ne vero. Ja se to god rješem, tako dalje. I tako dalje. -e. <clears throat> Poslanim sallallahu alejhi ve sellem, braćo, u hadisu koga je zabilježio Imam Buharija od Ajše uphanha, kaže: Kada meleki razgovaraju usred odlaka o stvarima koje će se desiti na zemlji, šejtani ne čuju koju riječ. I prenesuje u uho proroka, Gatara, kao kada neko nešto ulije u flašu. I oni kaže tome, onda dodaju još stotinu svojih laži. Čuju jednu riječ istine? Onda tome dodaju još stocinu svojih laži i na takav način, onda to prenose ljudima i ljudi počnu njima da veruju da zaista oni nešto, da oni zaista nešto znaju. <coughs> u hadisu koga zabilježe imam Tirmezi o tebu Horea radijalahu hanhu kaže postanim, sallallahu aleyhi ve sellem muškarac koji pristupi suprugi dok ima menstrualni period ili pristupi svojoj supruzi u analni otvor ili ode kahinu to jeste vidovnjaku, gasaru On je zanjekao ono, što je objavljeno Muhammedu, sallallahu aleyhi wasallam. On je zanjekao ono, što je objavljeno Muhammedu, sallallahu aleyhi wasallam. Toh, što sam prijem spomenu, kot ibn Majah i darimena dodata kovom hadisu braču, njegovu završeta glasi, i ako mu povjeruje, onda je počinju gufru. Ako ti da garu, I po vjerovanju ono što mu kaže, učini je kufra. Tako da osoba koja ostaje pod uta. Ali ne vjeruje mu ono što mu, što mu kaže da je to istina. Već je smatra da ne učini da kufra. Međutim ako mu vjeruje, učini da kufra. I to vjerovanje te isključuje vezu sa srcem tog enta. Da srce njegovo, dalje to njegovo srce, zaista, veruje, da li je od toga ostala već vesan? Pa kad malo se nešto desi, on opet, odma se kači za, za one vijesti koje je čuo od njega, i nada se, šta će mu se sve i tako dalje. Dakle, vjerovanje tome jeste, da se je prihvatio, i da veže se za tu, nadom, strahom, ovim, onim, veže se za tu informaciju. To je dokaz da si poljerao. A dokaz da nisi poljerao jeste da apsolutno nemaš nikakve nikakve veze sa time i niti hoaj. Međutim sam taj odlazak za jeste jeste teški grijeh, jeste teški grijeh zato što ti ne znaš šta je da rešeno učiniti sa tvojim srcem. Kada čuješ oči tog čovjeka i ono što će ti on i ono što će ti on kraći I svega ovoga vrat se da sve ove stvari manje više upućuju na isto značenje, odnosno istu kategoriju ovih, ovih grija, a to je da se preko jednog, drugog ili trećeg načina šeitan igra s ljudima i dovodi do toga da čine kufrovađe lišana. Dime što neki ljudi preko Ovi stvari sebi daju za pravo ono što je Allah Želešanoh isključio i za sebe od pravo. A ovi onda dođu i poveruju njima. Pa oda oni znaju zaista ono što, što ne zna niko drugi osim osim Allaha te barakva ta'ala. Osim Allaha te barakva ta'ala. Treća vratka stvar koja je također u našem narodu jeste... Vašanje graha. se vašanje graha ili pasulja. Da vidiš ko imaš da slabije stoji sa grahom da znaju da je to baš dobro. Ova ova jedin ima isti zadatak, isti usvrh. I sa se također dolazi do do istog stanja رسول الله صلى الله عليه وسلم و حديثه كما يذكره داود كذا ان العيافه والسرقه والسرقه من جيب ذا استا كذا يا ايطرت ايطيره فتو او جيبته يتوت او Pa kaže Aufi, šta znači, znači ovi nazivi, a to što nazivi koji su, dakle, označavali, neku od, od tih radnji u vrijeme džahilijeta. Kako ljudi u vrijeme džahilijeta ovaj, gledali ili proricali sudbi? Pa kaže Iyafa je, kada stakupe ptice, pa je onda nekim ovaj gromkim glasom poplaše pasjane prstnu na sve strane. Pa prema tome, put koja odleti, prema tome su gazli. Ako odleti u tom pracu, onda čekate takva sreća i sudbina. Ako odleti u tom pracu, čekate to i to i tako da <coughs> Pa kaže, da je sark el hat jahituk kaže, to je jedna, da povučeš liniju po zemlji i na osnovu te linije nekako s toga tada. Drugi pak kažu da je tako bacanje kamenčića, neke koje su žene bacale, ovaj, pa bi odno, na osnovu toga kako ti kamenčići padnu na zemlju, na osnovu toga bi prorićali sudbinu. A ovo upućuje nas našta upravo na istu stvar ili sličnu stvar koja se radi u našem narodu, a to je da se taj pasun isto na takav način baca podzemni i prema rasporedu tog pasulja onda ta žene gataju i projete u sudbinu i seća se jedne žene koja je to radila iako je s tim cirkuzala međutim od toga je živela od ove ističnih stvari je živela narasala sa čuva tog džehla i kofra i sve te stvari koje su koje su mnoštvo svijeta vraćao u propastilu mnoštvo svijeta u propast i fala Allahu džellehu an kome nas je pomogla da živimo vrijeme kada se učio jer Allah dželleh kada je ovo znanje došlo da se zna šta je din alah dshanu i da se zna šta je kufar shirka mm -hmm. je zrejte bilo vrijeme kada se ništa ne zna I zavite danas, od našeg naroda ima ogromna većina koja pojma nema u islamu. I koja veze nema što je to vjera Laha Đišan. i Rzešana. I gdje su te granice? I vallahi, braće, kad sam bio učenik medrese, sreo sam ljude nekim celima koji nisu znali da sabah namaz, da njegovo vrijeme do izgledka sunca. Nego mogu smisliti da je do podne na maz. Do podne htanju. Ja Seba sada poklanja jad. Ali hoće ovaj nikad ne ustaje na fanjana vrijeme nego do podne na maz tako. Nekome to onouči tako su. <laughs> prije sunca da je ranije, <laughs> a ko je poslije sunca da je normalno, da prati se, da prati. Tako vraćamo da ova stvar također kada pogledamo sve, pa Mi vidimo da one imaju isti cilj. Isti cilj se postiže. Sjedini s jednim, drugim treći četvrti. Međutim šejtan uvijek dođe čovjeku i Nešto mu navodno novo. Samo mu preklahuje. Ono u robu i prodamuje. Ovaj. Evo ti sad so, s ove strane. S so ovim ti sad radi. Pa ti vidite, Jedan ide kod onog što gleda u šolju. Drugi ide kod onog što gleda u dlan. Treći je onaj što gleda u karce. Četvrti kod onog koji bači za grah. I tako da i tako da. Međutim šta je, šta je cilj svega toga? Cilj svega toga jeste da, da ljudi učine kufro. Allah je Da dođe u čes kofra. Wallaha tebarakutaala. Iz tog toga vidimo, recimo vrijeme džeheleta kod kod Bosrike, pa sadite kamenčiće. U naše vremenu, aj nećemo kamenčiće daj, pa su I tako narod malo baš promijeni. On kad je u džehelu, ko aj bilo šta da mu radiš, nije problem. Jel džehel je takav? Džehel je takav da je doveo mušike za toga da svoje žensko dijete živu za kopavu zemlje. To je džehre. A i danas, ono što mnogi rade sa svojom decom, samo na jedan drugi način. Na jedan drugi malo način. Izopraćeno. A i sada stvar radi. E, vada. No, Tako da su, subhanallah, dakle, ovo sve ove stvari, čak braćom, postoje neke da je da ovo bacanje graha ili tih kamenčića da leti kako bi dovojacavlja u stvar i da bi to kao imalo dokaz znate za Fatimu radijallahu hanha ta shehkhu kusanen ka da se to ne prenosi da ona tako to bacala Rasulullah sallallahu alejhi ve selle jako mu ona bila najdraža Odjeci. Rekao je kada bi moja Fatima nešto ukrala, ja bih ju rukosecao. Akavan da poslanim sallallahu alejhi ve sellem. toga da ona baca grad ili kamenčiće i da gata, da čini djelo kufra. Da la sačuva kako su se otvore ljudi spremni izvesti samo da bi ne nešto svoje opravdali i da bi se da bi se pred ljudima Ovaj, pokazali da su oni zaista ovaj, neko ko ima nekakvo kutemeljenja u islam kao da je to nešto od islama. I posljednje, braće, što ćemo ovom prilikom mišljavaći, spomenuti. jeste takozvane otvaranje zvijezde. Negde se kaže otvaranje zvijezde, a negde se kaže Kod hođe da ti otvori. Pa samo kažu da ti otvori. Ovo da ti otvori, to se odnosi na otvaranje nekih posebnih njihovih kitaba. I to je poznato da svaki hođe na otvara. To je samo riješko sku i to otvara. Ono što je Poznato jeste, braću, da ti kitabi u stvari jesu samo jedni horoskopi na aratskom ili nekom drugom jeziku da nisu na maternijem, da ljudi nešto ne vide i prepoznaju. I ovim činom većinom su možda 100%. Bavit se samo ti nadrihođe. Da dakle, se tekoj se prepisivali nekihim hođama, kao i s anskim, je li muslimanskim službenicima. Evo oni su se tim bavili zašto zato što naučio je malo zna da piše neka neke harfove na arapskom. Nešto je, Nesme dakle malo ovaj Isac on zna više od drugih, posto drugi ne znaju ni da citati, ni da pišu arapski, da on je za njega učenjak. A te kisabe U vrsne slučaju oni su kao nasljeđivali ili su išli čak za jednog su morali da je išo u Kairo te uzote te citade. I te citade kad otvore normalno, ovaj onda tu nema što više ne vidi. Tako da subhana Allah, narod je stekao jedan dojem straho opoštovanja pa tim njihovim takozvanim kitabima. Deset je strane postoji strah da nešto se o toga progovori ili da se nešto protiv toga progovori, s druge strane, ovaj poštovanje toga, kao da je to nešto, u većini slučajeva, posebniji i veći je taj odnos strah u prema tim kitabima od tih ljudi, nego li prema Koranu. Knjizi Allah te barek I zbog toga, za neke koji su puno na tom polju radili i rade, kažu, au, ta ima neke kitare što njih nema. Posebne neke kitare ima. Kaže, on ti može sastaviti koga hoćeš. Samo ponišanje ovako, hoću ovu. Plati mu, kako ti rekne, i ona je svoja. Hoću ovo, hoću ono. Navodno, ispade taj svemoćan. Samo ko imaš dovoljno para da plaćaš. Opšte nije upitno šta tražiš i šta hoćeš. Sve će se to, sve se to ostvariti. Tako da vraća moj sa ovim činom svako onaj ko to radi i postepak jačeš, a ako mu ljudi dolaze i vjeruju mu ono što što on kaže da osoba postaje postaje tagutom. Ta osoba postaje tagutom. I to je ta crna slika koja se za vremenom dakle jasno ukazala i pokazala ko su, ko su više sviti ti hođe koji se pripisuju islamu i muslimanima i uopšte toj jednoj cijelini. I jako je bitno da muslimani sve inša da je došlo vrijeme kada se ovo otkriva. I kada Allah je lišanuhu, miće, dakle, te prekrivače i to u što su se oni godinama bili umatali da to sve pada, a strah koji imaju od njih, da će im postaviti sihr, i da će im nanijeti probleme u porodici, tako dalje, tako dalje. Kažemo svima da taj strah se miče onda kada se pojavi strah prema Allahu tebore a on će se pojaviti kada mu se subhanahu wa ta'ala pokorimo ispravno i kada ispravno budemo slijedili njegov put koji je on zatrto Kur'anom i Sunnetom Muhammeda s.a. Oni koji imaju već Udjela u njihovom šerru. To jeste da imaju već problema od njih. Kažemo im. Da nije nikome dozvoljeno od njih. Da se ponovo obraća njima za liječenje. Zato što shvatim od njih. Radi na sti princip. A to je. Sa jednim šerom prouzrokuje drugi šer. Sa jednim kruh, kufrom prouzrokuje drugi kufr. I tu u stvari nema lijeka. Već napraviti, kao što smo spomenuli na hutubi, svaki onaj koji se poduči tom sihru i tim parima, on je izašao iz dina Allaha i postao je kjafir, a kada počne to da radi, kada počne to da radi, ako mu se ljude odazovu i poklone nešto, da ti bavite, postoje ta gut. Postoje ta gut. Zato kaže muslimanima, Na drugoj strani Allah dželle je dao da ima da ima vjernika koji upravo tog sihira i te stvari liječena ispravan način liječe Kur'anom i sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da poznate, napoznat način po podruke i ostali stvari liječe od toga i nikom slučaju da se nije dozvoljeno da se koristi ponovo dakle ovaj taj šerif i ta stvar da bi se tim liječilo, jer u stvari u tome nema, u tome nema lijeka kao što je poslanik s.a.v. rekao u onome što je Allah zabranio, nema nikakva lijeka u onome što Allah r.a. zranio nema nikakva, nikakva lijeka zato svako onaj koji ima tih problema treba da traži i izvratle u onome što Allah r.a. je Allah dozvolio a da napusti svaku dakle zabranu i sve te sve te stvari. Molimo Allah dželle šanehu da nas što ne znamo. Da nam pomogne da širimo istinu. Ono me što sad znamo i do čega dođemo od znanja o Vječna dželle šanu. Zato prenosimo koliko smo u mogućnosti onima do kojih još ovo nije došlo i da Budemo od pozivača Allahu Čelešanuhu i daja na način, kao što je rekao poslanim s.a.v. preneste od mene, pa makar jednu riječ. Prene, preneste od mene, makar jednu riječ. Molim Allah Čelešanuhu da nas pomogne, da nas učuje se na njegovom putu, i da nas podrži, da budemo ustrajni sve se ne vratimo njemu subhanahu wa ta'ala. A mi ćemo inša Allah progovoriti sljedećom prilikom O još netim dakle stvarima koje su prisutne u našem narodu a koje potpadaju dakle pod ove ovu vrstu dijela, pa zbog toga sve će, sve ovo treba da bude išla na jedna koris kako bi narod saznao da te stvari nisu nešto čime se može neko igrati a ostati musliman. Zahvaljujem daću. سبحان الله والحمد لله اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله